Ama vile najua, ili jambo ambalo linaitwa karama, uwa nikua mtu wa kifariki, baada ya idadi maalumu za masiku. Watu wana kwa ajili ya kumombea dwa, kisha kunapikuwa chakula, kawaida watu wana, wana likuwa kula hiyo chakula. hiyo nafikiri ndiyo karama kama sija kosea. Nda? Sao na Fatiha Fatiha pia ni kama karama tu lakini nafikiri huwa haina idadi ya masiku. na Fatiha yenyewe ni kwamba ni kabla mtu hajaomba ile dua huwa anasema Al Fatiha alafu watu wanasoma ila anudhu wa salaati bismillah arrahmani Yone naito nafakiri alfati ya. Na pia mara nyingi wae na kuna kula ndani. Ama tuseme, kuhusu mtu wa kifariki. Mtu wa kifariki, nini wae inafanyika Tunajua kuna kumu, kumuosha, kumkafan, kisha kumsualia swala ya janaza, kisha kumzika. hiyo ndio sheria ya uislamu imetwekea. Baade hapo, sheria ya Kwa mba, tunaweza, tukaomba dua kwa wale ambao wamitangulia. Kwa mfano tunaambiwa mtu akifariki kifariki, amali yake itaisha lakini, kama kuna mtoto mwema au waladin swalihin yadu'u lahu, kwa atakuwa na mtoto atakemuombea, basi dua hiyo itakubaliwa. Na pia, Waislamu kwa ujumla wa neza wakamuombea mtu dua, kama waladhina jao mimbadihimi ya kuluna, rabba na kufirla na walikuhani laladhina sabakuna, bila imani Allah tusamee sisi na wale ambao wametutangulia katika imani. Kwa hivyo hiyo dua kuombea wale ambao wametangulia iko. Ile ambayo ni makosa ni kuweka nidhamu ambayo Allah hakuweka. Allah subhana wa ta'ala hakuweka nidhamu ya kuesabu siku kadhaa baada ya maiti kufa kwamba hizo ndio siku za kumwombea dua. Ile siku ambayo tumewekewa ni kuwa kila siku ya Ijumaa kutakuwa na hutuba. Hivyo Mtoto akizaliwa baada ya siku saba, tutachinja na tutafanya akika. Iyo tumekewa. E, wanamke akifiliwa baada ya miezi minne na siku kumi, itakuwa ida yake, ime, imeisha. Yule ambaye anaweka nidhamu ya masiku ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuweka nidhamu ya siku kadha kwamba mtu akifariki ndiye aombewe dua na nidhamu hiyo huku huita arbaini. la 40 hakuna kitu kama la 40 ya pili hakuna mwezi maalumu ambayo imewekwa kwamba hii ni mwezi ya kuombea watu dua kama vile mwezi wa Shaaban Allah ndo anaweka nidhamu ya mwezi Ramadhan ni mwezi wa kufunga Dhul ni mwezi wa Kufanya haji. Kuna miezi ambayo vita haikubaliwi yake nao ni miezi minne. Na hakuna mwezi maaluma bwena hituwa mwezi ya kuombea maiti. Kwamba mwezi wa ramadhan, mwezi wa shaaban ni mwezi wa rahamiti. Mwezi wa rahamiti. La, hiyo ni dhamu watu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, tukijiekea ni dhamu ambayo hatu na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa pia sisi tunachunga dini mpya na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man'a amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun atakaye fanya jambo ambalo sisi hatukuamrisha basi jambo hilo litakatazwa mtume hakuamrisha kwamba siku ya 40 watu wafanye dua na kumalizia kuna itikadi mbovu kuna watu wanaitikidi kwamba siku hiyo ya 40 siyo ndio kichwa Ya maiti kule kaburini inawachana na mwili na sijui nani alifungua ama alikuwa na time kwamba kitu sasa imewachana na mwili. Ingine wanasema mtu akifariki wa hiyo ni tikadi mbovu. Tikadi nyingine mbovu ni kwamba mtu wakifariki ile roho yake iliyotolewa inabaki pale ndani ya nyumba siku 40. Watu huku wanaongea lugha ya wanasema dulto lesafifi dua anum fidulto يوم 40 <laughs> ni melala kwa kivuli yake siku 40 atio roho tui iko hapo hapo ndani ya nyumba alafu itatoka ile siku ya 40 ndio iende hali ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufunza kwamba mtu kifariki. roho yake pale pale inachukuliwa na malaika wanaenda nayo hakuna roho inabaki katika nyumba siku 40 ataitwa dul. Hiyo inakuwa ni ni makosa na mambo mengine mengi ambayo yanatokea kuhusiana na maiti ni nazo siti kadi ambazo sawa katika Uislamu tunaoomba Allah Subhanahu wa taala ajalie yeye kusikia mambo na kufuata je suali sasa mtu anafaa kuhudhuria kitu kama hiyo yani bila shaka tumejua sehemu ambayo inafanywa maasia ku khalifu dini Allah Subhanahu wa taala ni sehemu ambayo mtu hafai kuhudhuria Hata kama unaenda kufanya jambo nzuri na wengine wako hapo kufanya maovu wewe usuhudhurie kwa dalili kuna sahaba alikuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweka nadhiri kwamba yeye anataka kuchinja mnyama atoe sadaka na akasema anaenda kuchinja sehemu kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamuliza je katika sehemu hiyo wewe unaenda kufanya hiyo kitendo ao washirikina walikuwa wanafanya mambo zao za shirki wanakusanyika hapo akasema hapana akasema kama ni hivyo basi nenda lakini kama wa watu wanakusanyika walikuwa wanakusanyika hapo kwa ajili ya mambo zao ambapo ni kinyume na haki basi ufai kuenda kwa hivyo nia yako inaweza kuwa nzuri labda unasikia njaa na kuna free lunch ama unaenda kwa kuku, kuchangamuka na wale ambao wamefiliwa ama nini Izi sehemu ambao mtu anafaa kwenda Ngoja siku nyingine, kaba ni kupeana pole, uende kupeana pole siku ambao sio siku ya karama, ama siku ya fatiha. Wasali Allahumala nabijina Muhammadu ala ali wa Saba.